Agonie și extaz, de Irving Stone, în românește de Geo Dumitrescu și Liana Dobrescu. Cuvânt înainte de Dan Grigorescu, apărută în editura Meridiane, București, 1971. Cuvânt înainte. Cu vreo 40 de ani în urmă, doi savanți, Ernst Steinmann și Rudolf Witkovar, publicau o bibliografie michelangelescă alcătuită minuțios și metodic. Impresionantă prin proporțiile ei, lista de titluri ale cărților dedicate vieții și creației Marelui Florentin mărturisește strădanile de a despărți în existența acestui demiurg, titan și creator de titani, amănuntul exact de legendă. Și totuși, în pofida acestor cercetări, cu toate că documente numeroase au fost aduse la lumină în cele patru veacuri ce ne despart de moartea lui, privim încă uimiți la personalitatea celui ce se confundă exemplar cu însăși epoca de pasiune și de năzuință spre adevăr, care e renașterea. Legenda a luat poate naștere în acea zi de 19 septembrie 1510, când Papa Iuliu al II-lea a poruncit să se dea jos schelele din Capela Sixtină. Ochilor înspăimântați ai celor de față s-a înfățișat atunci o adevărată luptă a omului și a universului. Creațiunea lumii, descătușarea elementelor din haosul primordial, cea din întâlnire a umbrei și a luminii, primul gest al omului, ostenit și îndurerat, o întreagă epopee tragică. Iată ce aducea Michelangelo din legenda biblică și ce dăruia epocii sale. Nu numai trupurile oamenilor erau croite după canoane noi, trupuri vânjoase, dominând într-o superbă încordare întreaga scenă a Genezei. Dimensiunile interioare ale acestui zeu nou, omul, creator al lumii, erau de o măreție care o întrecea pe aceea a divinităților antice sau a celor biblice. Suprem omagiu adus personalității umane, fresca de pe bolta Sixtinei, Reprezenta un moment plin de semnificații în istoria renașterii. Ea înălța un imn pătimaș, frumuseții umane, pură și magnifică. Artistul a fost confundat, chiar de contemporani, cu opera sa, devenind astfel un erou de mit. Creația sa era copleșitoare, așa încât omul mai degrabă scund și firav a început să semene cu personajele sale și a străbătut vremea reprezentat în conștiința posterității, ca un atlet vânjos, cu umeri largi, înalt, semnând mai degrabă cu Moise și cu David, ai săi decât cu Nicodim cel scund și cu nasul strâmb, autoportretul din Pieta de la Florența. Acesta e fără îndoială un aspect lăturalnic. Legenda asupra lui Michelangelo a cuprins nu numai viața, ci însă și o parte sau alta a operei sale. Irvingston a urmărit restabilirea adevărului în împrejurările cele mai elogvente ale unei vieți de agonie și de extaz. Agonie, în sensul original al cuvântului, acela de luptă, pe care l-a folosit cândva Milton, înfățișând un alt titan pe Samson Agonistes. Cercetători dintre cei mai renumiți ai operei artistului au contribuit într-un fel sau altul la păstrarea acestui mit al existenței lui Michelangelo sau chiar la unele impreciziuni în aprecierea operei. Dar, în privința izvoarelor creației lui Michelangelo, a unor interpretări a sensurilor ei, scriitorul înclină uneori, ceea ce la urma urmelor e normal în cadrul genului ales de ston, spre soluții mai spectaculoase. Ei ispititor de pildă să vorbești, la o asemenea personalitate tumultoasă, pasionată, despre ruperea oricăror punți între creație ei și tradițiile mai vechi. Și de vreme ce un comentator celebru ca Marcel Brion a prelungit legenda, cum să-i cerem unui autor de biografii romanțate să renunțe la fermecătoarele pagini pe care îi le poate procura un asemenea prilej. Dar adevărul e că Michelangelo reprezintă o culme a unei îndelunge evoluții a artei italiene. De la Nicolo Pisano, sculptorul care în viacul al 13 lea năzuise să restabilească echilibrul clasic, și de la fiul său Giovanni, înfățișând cu un patetism acele subiecte în stare să vorbească despre tragismul vieții umane, două direcții s-au conturat în sculptura Italiei nordice. Giacopo de la Quercia și Donatello descindeau din arta lui Giovanni Pisano. Întregul secol al XV-lea pregătise viziunea acestor doi înaintașa lui Michelangelo. Reliefurile lui Bruneleschi erau străbătute parcă de vijelii. Trupurile din statuile lui Polaiolo se răsuceau dramatic și, dacă îl credem pe vasarii, Artistul învățase anatomia pe cadavre disecate nascuns, împotriva perceptelor bisericii. Agostino di Duccio urma cu luarea minte sfaturile lui Leon Battista Alberti, acea figură cu adevărat renașcentistă, arhitect, pictor, sculptor, muzician, teoretician al artei. Șuvițele de păr trebuie să se răsucească de parcă ar vrea să se noade între ele, să fluture în văzduh asemenea flăcărilor. La fel să se petreacă lucrurile și cu cuveștmintele, cele cu multe cute, niciun colț al draperiilor să nu stea nemişcat, zefirul și austrul să le miște fără contenire. La această tradiție a sculpturii cu forme atât de agitate în 400 se adăugau descoperirile marmurilor antice. Spre sfârșitul veacului, cu puțin înaintea sosirii lui Michelangelo la Roma, fusese dezgropată statuia unei zeități păgâne, ceea ce avea să devină celebră sub numele de Apollo din Belvedere. Vor urma Laocon în 1506, Ariadna în 1509, un tors cam tot atunci. E exact perioada în care Michelangelo, cu trupul chinuit pe schelele Sixtinei, orbit de vopselele care de pe zidul umedii se scurgeau în ochi, cu mâinile înghețate de gerul care umplea vechea clădire, dădea oamenilor din pictura sa înfățișare de zei. Erau zeii unei epoci noi, acești oameni plini de măreție care și afirmau cu îndrăzneală întreaga lor personalitate. Fixată în atitudini mărețe, personalitatea aceasta umană dezvăluia clocotul cosmic al unei lumini mărginite. Idealul artistului, se apropia astfel de acela a lui Donatello, respingând pitorescul și gingășia din arta primului său maestru, Ghirlandaio. De-al Giovanni Bertoldo era cel care avea să învețe sculptura, fusese el însuși ucenic al lui Donatello. Dar alături de modestul Bertoldo, maeștrii săi din această vreme vor fi sculptorii antichității grecești și romane, ale căror opere va avea prilejul să le contemple în grădinile lui Lorenzo de medicii. Din această fericită întâlnire, către care îl îndrumaseră cărturarii din preajma Magnificului, s-au ivit primele opere ale lui Michelangelo. Angelo Poliziano, umanistul florentin, l-a îndemnat să sculpteze o luptă a centaurilor cu lapiții, subiect desprins de pe frizele vechilor temple grecești. Avea loc aici întâlnirea tânărului artist cu ideile lui Platon, întâlnire la care, pe urmele unor interpreți celebri ai lui Michelangelo, se referă Irving Stone. Observația e veche, ea a fost făcută de Vasari și Condivi, biografii contemporani ai sculptorului. Academia platoniciană din Florența, din care, alături de Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola, făcea parte Poliziano. Introducea de fapt în gândirea creștină, predominantă, un element antinomic întemeiat pe rațiunea critică. Filozofiei revelației, predicată de biserică, îi se opunea rațiunea logică adusă de cercetarea antichității clasice. Traducând în latinește opera lui Platon, Academia din Florența punea la îndemâna intelectualilor o doctrină estetică potrivnică ideilor scolastice. Filozofia lui Platon era astfel revalorificată, acordată cu impulsurile noi societăți. Entităților ideale din gândirea autorului banchetului li se substituia o doctrină care făcea, din om, centrul întregului univers. Pictura artă divină, proclama Leonardo. Arta adânc umană ar fi putut replica Michelangelo. Trupurilor de androgini, elegante, prelungi pictate de autorul tabloului Cina cea de taină, li se răspundea prin forme de o frumusețe virilă. Tendinții de a descoperi în mai maiestoasă esența lucrurilor îi se opunea confundarea în adâncimile agitate ale propriului suflet. După neoplatonicieni, natura întreagă era un curent imens de viață divină, izvorând din ființa primordială și eternă. Acest torent de viață cosmică, unică, nu putea să nu-și găsească echivalentul pe planul vieții intelectuale. Aici, consideră de pildă Alpatov, se întâlnește mai evident gândirea lui Michelangelo cu aceea Academiei Neoplatonice din Florența. Întreaga temă a picturii de pe plafonul Sixtinei reflectă teoria care decurgea din tezele neplatonice despre destinul sufletului și despre ierarhia spirituală. Dar Michelangelo prelua încă o idee a magistrilor săi florentini. Omul, devenit măsura întregii naturi, a găsit puterea să creadă că frumusețile acestei naturi nu ascund ispitele diavolului, așa cum susținuse ascetismul creștin. Din întâlnirea acestor două teze ale neoplatonicilor, s-a născut acel uimitor univers al Sixtinei, credincios, poate, în momentul compunerii inițiale a frecei, concepției idealiste a lui Pico de la Mirandola, Michelangelo va depăși în realizare ideile ilustrului său profesor. Dumnezeu, creatorul unui cosmos însuflețit de prezența viguroasă a omului, e înfățișat sub tipul unui artist care plămădește lumea cea mai înaltă întrupare a puterii omenești de creație. Bătrânul care plutește în spațiul fără margine reînvie vechiul mit despre om, stăpân al văzduhului necuprins. Trecuseră numai 20 de ani de când Boticelii visase la nașterea Venerei într-o chipare suprema frumuseții. Omului Michelangelo e înzestrat cu o conștiință a forței sale pe care înaintașul său nu și-o imaginase. Dragostei și smereniei din Artaevului mediu și chiar amare lui Giotto, natura omenească a lui Michelangelo îi replică prin izbucnirea navalnică a frumuseții trupului omenesc. Neoplatonismul devenea astfel un punct de plecare. Rezultatul era un imn de preamărire a omului, un imn intonat cu o pasiune clocotitoare, la care dascălisei din biblioteca lui Lorenzo Magnificul visaseră în pofida tendinței lor de a judeca lumea în funcție de dimensiunile omului. Suntem departe de concluziile unor istorici de artă, cărora, după cum se pare, Irvingstone le acordă cel puțin în parte credit, care confundau estetica platoniciană cu aceea neoplatonică din renaștere. În concepția lor, neoplatonismul era echivalent cu estetica abstractă, se cita în sprijinul acestei păreri o însemnare vestită folosită cândva de Poliziano și care aparține lui Xenofon. Acesta atribuia gânditorului Elin rostirea îndemnului. Sculptorul trebuie să exprime în forme acțiunile sufletului. Cuvintele lui Platon nu însemnau însă pentru filozoful renascentist, constatarea că artistul se desparte de realitate. Elevul lui Poliziano Michelangelo a demonstrat în întreaga sa operă că acțiunile sufletului oglindeau o participare pasionată la istoria țării sale. Pasiunea copleșitoare care animă poemele sale de piatră și de culoare se însoțește cu o gândire lucidă în stare să cuprindă marile mișcări ale lumii. Asemenea, ilustrului său contemporan și adversar, Leonardo, Michelangelo socotea că arta e un produs al rațiunii. Artistul mare niciun gând nu-și pune în marmură și ea să nu-i răspundă. Cu prisosință poate să o pătrundă doar mâna care minții se supune. Traducere de C.D. Zeletin. Opinia, pusă în circulație printre alții de Sigmund Freud, după care artistul urmărește să elibereze numai ideea din materia tehnică amorfă care o încătușează și că în consecință el caută tipul uman ideal, disprețuind realul, era susținută de unele detalii privind modul său de lucru. Se amintea de pildă că unul dintre sclavii sculptați de el, e cel numit Atlas, pare împlântat de la grumaz în sus, într-un bloc de piatră, în timp ce mișcarea trupului în cleștarea lui dramatică sunt înfățișate în superba lor desfășurare. Sau se remarca amânândul că în Pieta, aflată la Bazilica Sfântului Petru din Roma, chipul gingaș al mamei e mai tânăr decât cel al fiului, ceea ce ar demonstra absurdul la care duce lipsa de preocupare pentru reprezentarea fizionomiilor. Ne putem înzaminti, în primul caz, acea împrejurare, relatată și de Irving Stone, că în jurul lui 1520, dată la care au fost sculptați sclavii aflați astăzi în grădina Boboli din Florența, Michelangelo, obosit de insistențele insolente ale moștenitorilor lui Iulius al II-lea, de munca extenuantă din cartierele de la Pietra Santa, căuta soluții noi pentru construcția fațadei din San Lorenzo, hărțuit fiind în același timp de Leon al X-lea, fiul fostului protector din tinerețe, Lorenzo de Medicii. Astfel încât poate sculptura sclavilor datând din 1519 nu i-a insuflat sculptorului pasiunea năvalnică mistuitoare care a creat alte monumente ale conștiinței umane. Sau mărturia maestrului, notată cândva de biograful condivi. Nu știi oare că femeile caste își păstrează tinerețea mult mai multă vreme decât celelalte? Mărturie care, referindu-se la Madonna din Pieta, demonstra tocmai preocuparea pentru respectarea adevărului exprimat de figura umană. Pentru Michelangelo, Platon nu a avut semnificația unui refugiat în lumea ideilor pure, ci din potrivă, a unei necesități de a da glas profund sufletului răscolit de marile furtuni ale vremii sale. Pentru că el l-a cunoscut mai puțin pe Platon, filozof al Antichității, și mai ales pe acel al vieții concrete, așa cum îl restituia gândirea renașterii. După cum observa Romain Roland, în cazul statuilor din Capela Medicii, artistul nu i-a înfățișat pe Giulianu și pe tânărul Lorenzo, ci ascultat însăși durerea și mânia sa. Mânie și durere care au fertilizat în permanență acel cuget vast, tot cuprinzător, creator de universuri, au dat făpturi umane întreagă ei măreție, făcând și din ea o creatoare de universuri. În pictura lui Leonardo, de pildă în cea de taină, tragicul provenea din subiectul freșcei. Apostolii erau îndurerați de revelația morții lui Crist. La Michelangelo, tragicul izvora din însăși condiția omului, încătușat de un destin potrivnic, în vreme ce năzuințele sale se îndreaptă spre eliberarea din lanțurile în care e ferecat de puteri mai tari decât el. Tema suferinței umane străbate ca un vifor îndurerat, întreaga opera a Titanului. Sclavul murind e un simbol al acestei perioade a renașterii pe care o ilustrează Michelangelo. Resemnarea Sfântului Sebastian, străpuns de săgeți, e altfel interpretată în sculptura din 1512. Deși nici el nu încearcă să se elibereze din lanțuri, o împotrivire tragică se dezlușește în atitudinea celui care se prăvălește în moarte. Michelangelo nu a trăit, ca Rafael de Pildă, seninătatea creației. Pentru el, actul suprem al eliberării ideii din învelișul de piatră, zborul cutezător al gândului, însemnau adesea suferință și tristețe. Idealul său artistic... Blăsmuit nu în singurare, ci în participare directă la năzuințele oamenilor din vremea sa, era mult prea înalt ca operele lui, pe care le privim astăzi cu tăcută înfiorare, să fie însemnat altceva decât trepte tăiate într-o piatră dură, în drumul amețitor spre Măreția Supremă. Visase cândva să sculpteze un munte întreg, și astfel chiar și cupola catedralei Sfântului Petru e numai un crâmpei din ceea ce năzuia geniul lui Michelangelo. Deznădejdea lui, întruchipată în statuile alegorice de pe mormintele lui Giuliano și Lorenzo, fiul și nepotul celuilalt Lorenzo, Magnificul, e însă dominată de statura cugetătorului, acel simbol al gândirii victorioase care, asemenea anticei minerve, poartă cască de luptători pentru că, într-adevăr, Michelangelo a fost un gânditor și un luptător. Un luptător în sensul cel mai curat al cuvântului. Capul lui Brutus, întemeietorul Republicii Romane, sculptat în anii 1539-1543, e un omagiu adus de acest om care a urât absolutismul ideii de libertate cetățenească. În sculptura de tinerețe a lui Michelangelo, David, cel care a apărat libertatea poporului său, privește dârs cu o incomparabilă demnitate la dușman, așa cum de multe ori și-a privit vrăjmașii de-a lungul vieții Michelangelo însuși. Unul dintre marii lui înaintași răvnea să poată împodobi cu frește fortificațiile Florenței. Michelangelo a construit asemenea fortificații, nu pentru a spori frumusețea cetății atât de dragi, ci pentru a o apăra împotriva năvalei lui Pietro de Medici, fiul protectorului său. În fața necesității de a salva Republica Florentină, artistul nu se mai simțea niciun fel legat de obligațiile de recunoștință către familia medicilor. Alteori, arta îi pricinuia dureri fizice inimaginabile. Urmărit de obsesia propriei urățenii cu obrazul deformat de acea lovitură barbară care l-a făcut pe colegul lui Torigiani, mai celebru, ce cumplită celebritate, decât cele câteva sculpturi realizate după aceea în Spania, Michelangelo a suferit îngrozitor pe schelele Sixtinei. M-am procopsit cu o gușă durdulie, asemenea pisicilor acele, de prin Lombardia cu aperele, iar burta a pornit-o spre bărbie.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 și în față când se întinde pielea flască, în spate face crețuri și se îngroapă și sunt un arc pe cale să pognească. Traducere de C.D. Zeletin Mărturia aceasta, de un umor amar, lămurește în bună măsură pricinile acelei mizantropii la care s-a făcut adesea aluzie în cazul lui Michelangelo. Poate fi însă vorba, într-adevăr, de mizantropie la Marele Florentin? Dar ciclul de versuri închinat Vitoriei Colona și Prieteniei însăși nu argumentează împotriva acestei caracterizări? Trupurile acelea de ofirească frumusețe, superbe în goliciunea lor, sunt altceva decât un imn închinat măreției umane? Putem confunda cu tremurătoarea dezamăgire Tristețea nepraznică a artistului silit să muncească asemenea unui meșteșugar oarecare, deși avea conștiința mândră că poate crea o lume a frumuseții netăgăduite și că îi se contesta în permanență dreptul de a zămisli această lume în conformitate cu propriile gânduri, cu mizantropia filozofică. E adevărat că în scena judecății de apoi, Michelangelo a plăzmuit ca și într-unul din sclavii de pe mormântul lui Iulius al II-lea, Adevărați laconi cu trupul torturat de șerpi imaginari, răsucit dureros, pregătindu-se să intre în noaptea veșnică, așa cum avea să spună artistul însuși. Dar oamenii aceștia, chinuiți cum sunt, au o înaltă semnificație. Artei primitivilor, a lui Fra Angelico și Giotto, dedicată lui Dumnezeu, îi luase locul arta zeilor creată de Rafael. Și acum... Michelangelo răsturna zei, punându-i în locul lor pe titani. Titanii se născuseră din pasiunea artistului pentru om, pasiune care a îndreptățit întrebarea dacă asistăm la o umanizare a divinului sau la o divinizare a umanului. Irving Stone vorbește uneori despre creația lui Michelangelo, așa cum au făcut-o mai ales în ultimele decenii alți comentatori, ca despre o expresie a extazului mistic o mistică personalistă care ar ridica la suprafață din adâncurile tulburi ale subconștientului imagini în care artistul recunoaște, tremurându se un semn că e ales să vorbească în numele unor forțe supreme. Așa gândeau Freud și Marjovski despre da Vinci. Michelangelo este, ca toți marii creatori ai vremii lui, un raționalist. Gândirea omenească e, după părerea lui, singura forță capabilă să ne descopere natura și omul. Personalitatea lui Michelangelo e faustiană, nu numai în sensul neistăvitei căutări a adevărului, a adevărului suprem, cosmic și al celui omenesc, dar și în înțelesul de dragoste pentru activitatea umană, desfășurată pe planuri multiple. Cu adevărat, în clipa morții, în acea zi de februarie a anului 1564, Michelangelo, privind la uimitoarea operă lăsată în urmă, ar fi putut șopti. Oprește-te, clipă! Ești atât de frumoasă! A avut în timpul vieții mulți adversari. Pe unii i-a înlăturat din cale cu un gest simplu, necruțător. Alții l-au lovit crud, l-au calomniat. Cu alții a fost, poate, el nedrept. De pildă cu Leonardo, Rafael, Bramante sau Perugino. Și Ivring pare a-i da câteodată dreptate, parcă minimalizând de exemplu opera lui Bramante, creator al unor capodopere ale renașterii, cum sunt Santa Maria Preso San Satiro, Tempieto din Roma, Curtea de Belvedere din Vatican, în care senzația spațiului e sugerată cu o limpezime rare ori egalată în acea epocă. Acestea sunt însă riscurile firești ale unei biografii romanțate. Riscurile se dovedesc însă mult mai mari. Originile renașterii sunt evident mult mai complexe decât încearcă să o spună Irving Stone. Cultura greacă nu a devenit cunoscută oamenilor Italiei, numai după căderea Constantinopolului prin mijlocirea cărturarilor refugiați din cetatea de pe țărmul Helespontului. Eștiut faptul că în evul mediu, numele gânditorilor antici circulau intens în cultura europeană. Dar funcția nouă, umanistă, a filozofiei antice este elementul cu adevărat definitoriu al operei vaste de preluare a acestei culturi în 400 Dimensiunile personalității umane sunt altfel judecate în perspectiva filozofiei platoniciene decât o făcuse reînvățații medievali, admiratori ai lui Aristotel, dar și a lui Socrate și Platon. Gândirea antică, rațională, a devenit o armă în mâinile unei clase noi, activă, creatoare, și nu clerul a cei prelați cultivați ca fra Mariano sau starețul au fost alături de învățații academiilor umaniste, principalii purdători ai culturii antice.